siku nyingine ambaye tunaendelea na kipindi chetu tunachokipenda kipindi cha makala ya neno litasimama ikiwa ni siku nyingine basi hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutujaria kuweza kuona siku hii ya leo na kuweza pia kutupatiana mwanya huu wa kuendeleza kipindi hiki na siku hii ya leo tunapoendelea katika katika makala haya ningependa niweze kuwakumbusha awamu ya mwisho ya makala ambayo yalio ya neno iliyoendelea kipindi kilichokuwa kinatuelezea katika safari hii ya wana Israeli jinsi walivyoweza kuvuka mto Yordani na ndiyo tuweze kuingia katika eh, series ambayo inaonyesha jinsi watakavyoanza kumiliki nchi hii na kwa hivyo ningependa tuombe ili tuweze kuendelea mbele katika kuangalia yani mkutasari wa yale tuliona jana. Hivyo wapendo wasikilizaji wetu kama ilivyo, kawaida yetu tuweze kumshukuru na kumuomba Mungu awe pamoja nasi. Nikiwakumbusha ya kwamba makala haya yanakujia kutoka kwa Passing Right Ministry ikiwa ndani ya AGR apaguzi grupo radio na ninaendelea kuwasihi muendelee kutuombea katika uh, vipindi hivi na katika ministry hizi ili Mungu aendelee kutujalia kuweza kufanya yanayotupasa kufikisha neno hili kila pembe za ulimwengu mapenzi ya Mungu yafanyike kama vile inavyofanyika kwako ifanyike pia kwa kila mmoja ambaye pia hajawahi kufikia ujumbe huu na wewe na mimi tunamwanya ama tuna nafasi ya kushiriki kupeleka ujumbe huu wakati tunapo support ministry hizi ukweli ni ya kwamba Mungu ataendelea kutujalia na tutakuwa sehemu ya kazi yake inayoendelea kote ulimwenguni hebu basi tuweze kunyenyekea ili tuweze kumwomba Mungu tuombe Baba muumbaji, mwokozi, mlinzi na bwana wetu. Wewe uliyokuwako, wewe ulioko na wewe utaka kuwako. Tukushukuru na tunalihibidi jina lako maana we ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine kama wewe. wewe ulie uliyokuwako, wewe ulioko na wewe utaka kuwako. we unaojua mambo yote kutoka mwanzo mpaka mpaka mwisho. Tunakuomba ili uweze kuwa pamoja nasi katika makala haya maalum makara ya neno litasimama wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegea kutu, eh, kupitia kwa radio hii ya Buguzi Global endelea kuwabariki na ufanikishe radio hii na zaidi neno lako lipate na mwanya katika maisha yetu ili kutubadrisha kutubadilisha tufanane na wewe ili utakapo kuja bwana tuweze kuwa nafasi ya kushiriki katika ufalme ulioenda kutuandalia basi tunakuomba Yesu kama ahadi yako ilivyo ya kwamba utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari vivyo hivyo katika makala haya uweze kuwa pamoja nasi bwana tunapoanza hadi tamasha. Izihirishe tamaraki mawazo nia na akili zetu na mili yetu ili uweze kutunda kama vile ungependa tuundike tufae mbele zako haya ndiyo maombi yetu ya unyenyekevu na tunaomba kupitia kwake Yesu tu wetu amen basi Mungu tuliona jua jana vile alivyoweza kuanza mpango mahususi wa kuweza kumtukuza Joshua mbele ya watu na ahadi hii ikatimika wakati alipoweza kufunga maji ya mto Jordan yache kuteremka na ikae standby ama stand still na watu wa Mungu wapite na yale yaliokuwa yanateremka ikateremka na kukawa nchi kavu na wakapita taratibu mpaka ng'ambo ile na tuliona mto huu katika msimu huu ni msimu ambaye mto huu ulikuwa unafulika kiasi ya kwamba hata wale waongerayaji wa, ma, ma, mashuhuri wawezi kuogelea. Hivyo ilibidi mujiza wa Mungu utendeke hapa na hao wana wa Israeli wakaona kumbe Mungu aliyeweza kuwavukisha wale baba zao katika bahari ya Shamu. Dio huyu huyu Mungu alio nao. Na ndipo basi Mungu alipomtukusa Joshua mbele ya umati huu nao akaweza kumcha Yoshua kama vile walivyomcha Musa maisha yake yote na ndipo neno linasema hivi jambo hili lilifanyika ili niweze kuwasaidia hawa watoto wa Israeli walizaliwa jangwani waweze kumfahamu Mungu huyu ni Mungu wa namna gani na na habari hii ilipowezza kuenea katika Kanani ya kwamba wa Mungu wameweza kusimamisha mto Jordan kwa ajili ya wana wa Israeli wavuke basi wote wakaweza kuwa na hafu na hofu nyingi na wale mwafalme wote wa Amori waliokaa ng'ambo ya mto wa Jordan na wale waliokuwa magharibi na mashariki na wale waliokuwa karibu na bahari wakaweza kuyeyuka na hawakuwa na moyo na roho ya ya nguvu kwa ajili ya wana wa Israeli basi wakikumbuka wana wa Israeli waliweza kuwa wameangamisha ngambo ile ingine wafalme watano wa wamidian na mfalme ambaye alikuwa ni wa amoli aliyoitwa sheshe aliyoitwa uh, agog na shahel na hawa wote waliokuwa wanalete fujo ngambo ile walikuwa wameangamishwa basi hofu ikaweza kuja na hii Mungu alifanya ili dunia yote ijue ya kwamba wale Mungu anapoita hawa ni watu wake. Kweli ni watu wake. Na unapowaguza watu wa Mungu walioitwa kwa jina lake, ni kana kwamba unaliguza mboni ya jicho la Mungu. Kwa hivyo basi Mungu akajitukusa katika mambo haya na ataendelea kujitukusa na hivyo wafalme wote wakajua imewadia wakati ambaye Mungu ni lazima aweze kuwaondoa na unaona shetani anapoingia katika ungumu ku, katika mioyo ya watu na kuifanya iwe migumu watu wanayeyuka huku na badara yaweze weze kukiri dhambi zao na makosa yao waende kwa Mungu huyu bado wanakuwa na hofu lakini bado hawawezi kwa yule ambaye anaweza kuwaondolea hofu hawezi kwenda kwa yule anao kuwaokoa bali wanakaa hivi hivi tu bila kujua waende mbele ama waende nyuma ni kwa sababu Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani amewapofisha watu macho ya kwamba msaada uko lakini watu hawaoni Chakula kiko lakini watu hawaoni wanakufa na njaa tu ndipo wokovu uko, lakini watu bado wanaangamia na wao ni uokovu, wamepofishwa na Mungu wa dunia hii hivyo hivyo hata katika vizazi kizazi hiki tunachokaa watu wanajua ya kwamba tunapokubali ukweli wote wa Biblia kweli Mungu atakuwa pamoja nasi na ameweza kuangiza ya kwamba atatubariki katika dunia hii na katika dunia inayokuja lakini watu wamekuwa vipofu wa mate ya nje na mate ya ndani hivyo hawawezi kuona bado wanaendelea kumtegemea Huyu ambaye anadai dunia hii ni yake, Shetani ibirisi au danganyaye ulimwengu na hana chake hapa katika ulimwengu. Tunaendelea kumnyemelea na anaendelea kutudanganya, nasi tunaendelea kudanganyika. Wapendwa ni wakati wa kuweza kusimama imara na kuweza kujitoa mhanga kwa Mungu, maana Mungu ndiyo pekee yake alio na uwezo. Yeye ndiye aliyoweza kuondoa kusimamisha mto huu ambaye ni mto wa na ambaye ambaye mto huu ulikuwa unafurika na Mungu akausimamisha Jordan ikasimama watu wa Mungu wakapita Mungu akajitukusa na akatukusa e, mtumishi wa Mungu na Kana na, hawa wote pamoja na yoshua pamoja na wana wa Israeli wakaweza kushuhudiwa na Mungu shuhuda lake ambalo halinge kuwa na makosa ya kwamba Mungu hataweza kuwa si watu wake hata waacha hata waweza ku, ku, uh, kuwasahau na yeye yuko ndani yao na ataweza kuatimikia ahadi alizoziahidi kwa baba zao Ibrahimu Isaka Yakobo namkini miaka ine iliyopita kutoka Jordan hapo ngambo ya mambo ya pili tuliona ya kwamba Uh, hapo hapo kando Mungu akaweza kumuagiza yoshua aweze kufanya agano tena na wana wa Israeli wafanye agano na Mungu ndipo Mungu wa, aweze a, a, a, waweze kuchukua agano la Mungu maana Mungu wa, alikuwa na Walikuwa wamevunja agano na Mungu na Mungu akawaaondokea ijapokuwa alikuwa bado anawaangalia kwa mbali lakini sasa anataka wajue ya kwamba wataagana na yeye watakuwa watoto wake naye atakuwa Mungu wao na ni lazima waweze kufuata maagizo ya Bwana ikiwa wanahitaji kuwa na mibaraka Bwana atakapoweza kuwabarki hapa wakaweza kuweka hema zao katika mahali panapoitwa Gil Gilgali Gil na katika sehemu hii Gilgali maana yake ni kusema ya kwamba Mungu ameweza kuvingirisha ile aibu ambayo waliokuwa nayo ya WaMisri na hapo wakatahirishwa waweze kuwa watoto wa Mungu maana wote walikuwa hawajatahiri na ndipo Yoshua akaweza kuwathaharisha wote na akaweza kuwatahiri na ndipo basi wote walio kuwa uh, wote walio kuwa wametoka Misri walikuwa wamekufa jangwani hivi ku, hao wote ni wale waliozaliwa huko njiani basi wote walikuwa hawajatahiri na wakatahirishwa na ndipo basi ile hali hiyo hali ilikuwa imesimamishwa kwa sababu Mungu alikuwa amewaondokea Na ndipo tunaona sasa wakati wa kukataliwa kwao na Mungu umepita na hivyo baba amewakubali. Ndio sasa wamepaswa kuweza kutahirishwa ili ile ile uh, ambaye Mungu aliweza kumuagiza Ibrahimu ya kwamba itakuwa ni ishara ya watu wake iweze kutimilizwa. Na ndipo basi bibilia inaendelea kusema ya kwamba Mungu akamuagiza Josho akamwambia "Nimeweza kuondoa na nimeweza kuvingirisha aibu ya WaMisri." Kwa hivyo wakaweza kuita pahali pale eh, Gil Gil gilgari Hivi ni kusema hata leo panaitwa hivyo. Hapo ndipo aibu ya Waisraeli wa Misri iliyokuwa ndani ya Waisraeli ilivingirishwa na Mungu Mataifa haya walikuwa wamezidi sana taifa hili la Mungu maana liliweza kukaa sana katika jangwani na wakadhania kwamba Mungu wa Israeli hawezi kuwaleta katika nchi hii aliyowaahidi maana walikuwa wanatazamia labda angewaleta mmoja kwa mmoja m kutoka walipotoka katika nchi ya Misri lakini inaonekana walikaa sana jangwani na wengi wakakufia huko hivyo mataifa haya yote wakadhania kwamba Mungu huyu wa Israeli hawezi kuwaleta katika nchi hii kwa maana wao walikuwa ni very well trained katika hali ya vita magari yao ya vita ilikuwa ni gumu ni ya chuma hivyo walikuwa wanaona Mungu wa Israeli alishindwa lakini sasa Utimirifu wa wakati umeweza kuandia Mungu aweze kudhihirisha nguvu na uwezo na mamlaka yake nani ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama yeye duniani mataifa yote sasa wataweza kutetemeka juu yake na aweze kujua ya kwamba Mungu anapokibariki anapo anaporaani amelani basi akaweza kuonyesha na hapa sasa madui hawangaweza kusimama ipo bibilia inadhihirisha watu ya kwamba wale walio kuwa sanduku walipoweza kufika kwa maji maji ikarudi nyuma na ndipo watu wote walipovuka walipotoka ndani ya bahari ya maji tena mto ukateremka na hiyo jambo likatas likatasisha lika na likaweza kutisha watu sana ndipo Hapa basi Mungu pia akaruhusu waweze kusherekea Pasaka iliyokuwa inawakumbusha juu ya ukombozi waliokombolewa nao usiku ule katika kutoka nchi ya Misri vile watoto wa kwanza wa Misri walivyoungamizwa na vile wao walivyotolewa katika nchi ya Misri kwa mkono ulio na Yehova Mungu ndipo basi wakaruhusiwa kushiriki katika pasoka pasafa ama pasofa iliweza kuserebuli iliweza ku, ku, ku, kusherekewa katika mbonde hilo la Yeliko na walipomaliza kukula siku ya, ya pasaka ambaye walikuwa wanakula mikate isiyotiwa chachu usiku ya pili maana ikaweza kukoma na hivyo wakakaa katika Gilgilon Gilgal Gilg, Gilg, Gilgaro na wakakaa hapo wakiwa sasa ni kambe yao kutoka upande ule mwingine wa mto na hapa basi wakakula wakakula uh, mazao ya nchi na hivyo ni kusema mambo ya kukula maana sasa ikaweza kuisha maana wameingia miguu yao imeingia katika nchi ya Kanani na ndipo basi Maisha yao magumu ya kuishi jangwani imeweza kufikia kikomo miguu yao imekanyaga katika nchi ambaye Baba Mungu aliweza kuahidi na sasa hapa dipo basi wataanza kumiliki walikuwa sasa already miguu yao iko katika nchi ya ahadi lakini bado nchi hii Ilikuwa na mataifa waliokuwa hodari kwa vita, ilikuwa na mataifa waliokuwa na magari makubwa ya vita, ilikuwa na miji iliyoweza kujengwa na kuta ndevu zilizofika mbinguni, ilikuwa na watu wakubwa na watu walio hodari katika vita. Na kwa hivyo ilistahili wana wa Israeli waweze kumwamini huyu Mungu ili aweze kuwaondolea hawa watu akiwatumia. Wapendwa wakati mwingi hakuna jambo linaloweza kumshinda Mungu na Mungu anapenda sana anaposhirikiana na mimi na wewe. Hivyo ndivyo unavyosikia ana Twitter. Sisi ni mabarusi wake katika dunia hii. Si kwamba Mungu hawezi kuhubiri ujumbe kama huu ninaohubiri. maraika mmoja anaweza kuhubiri mara moja hivi ninahubiri. Katika dunia nzima na wote wan... wanaoishi dunia hii, wanaopenda kusikiliza na wasiopenda kusikiliza, wasikie ujumbe huo na Mungu aweze kukomesha kazi yake. Lakini anapenda sana wewe na mimi ambaye tumekubali ukombozi, tuweze kushirikishwa katika kazi hii ya ku kuokoa wengine ili Bwana atakapotufikisha mbinguni tutakapokuwa tukipewa taji tuweze kushukuru kwa maana alitushirikisha katika kazi ambaye ni takatifu. Naliposa kila wakati unaposikia tunaendelea kwa Ya kwamba ministry kama hizi mnaposupport kwa hali na mali ni ya kwamba tunapenda muweze ku shiriki kuwa miongoni mwa wale wanaopeleka ujumbe huu manake binguni wale watakaoingia bingu ni watu walioweza kuwa washirika wa kushiriki pamoja na kazi ya ukovu na Yesu Kristo sio watu tu waliokande ni watu walioweza kushiriki katika kazi ya wokovu na ijapokuwa hauna kipawa hiki cha kuhubiri ijapokuwa hauna kipawa labda unaona unaweza kukitumia una kipawa cha hali na mali na maombi unapo eh, watu wamepewa vipawa mbalimbali wengine wamepewa vipawa vya kuomba unapopiga magoti unapokumbuka ministry hii ya passing the night ministry unapokumbuka hii abaguzi ab ab global radio na ministry zingine zinazoendelea kuendeza ujumbe huu unapoomba na unapoendelea kuombea Mungu awapatie wa hali na mali waweze kuendelea katika kueneza kazi hii nataka ni kualifu ya kwamba unashiriki katika kueneza injiri unaposhiriki katika hali na mali kusupport ministry hii unashiriki katika kazi ya ukombozi na hivyo bwana akaweza kuwaita akaweza kuwa tayari kuwatumia hawa wana wa Israeli walioikuwa wanaonekana kama nzige ama kama kama kama, kama panzi bere ya wa, ya majitu hawa waliokuwa wanamiliki katika nchi hii ya kanani na vile wale mapelelezi walivyosema yakwamba za hao watu sisi ni kitu kidogo sana na basi kweli ilikuwa ni kweli lakini walisahau kwamba Mungu ni mkubwa kuliko majitu Mungu ni mwenye uwezo kuliko uwezo wote wa dunia hii hata uwezo wa shetua tani hawezi kufua dafu mbele za Mungu muumbaji basi hawa wana wa Israeli wakakanyaga nchi ya ahadi na sasa wanangojea vile watakavyomiliki na ndipo basi tunataka tuangalie siku hii ya leo vile mji huu mkubwa ambaye sasa ni tisho kubwa uliokuwa na kuta zilioenda mpaka bingu ni uliyokuwa umezungukwa na miti mikubwa mikubwa uliyokuwa katika mbonde nzuri zilioonekana bonde la Heliko uliyokuwa mji maridadi uliyokuwa ni mahali ambaye Mungu Astorezi aliyokuwa anaabudiwa Mungu Astorezi ni Mungu mwanamke ndio unasikia katika nchi hii wanawake walikuwa na u, nafanya kazi ya ukahaba hata yule aliyowap waficha hawa wale wapelelezi kutoka Israeli Rahab mwenyewe Biblia inasema wazi wazi alikuwa ni kahaba Hivyo ya kwamba Mungu alikuwa amezihakiua amechafuliwa ameonekana hana nafasi katika Jeriko Lakini nashukuru kwa sababu ujumbe ulikuwa umefika ya kwamba kuna Mungu ambaye anapita miungu mingine duniani na vikuni Rahabu mwenyewe alishuhudia na ienda ikawa atakayekuwa anahubiri Huyu Mungu hao watu ni Mungu aliye Mungu kuliko miungu mingine yote tunawabudu hapa manake ndiyo unaona alipata hali ya kuweza kuwatarisha maisha yake akiwaficha wapelelezi maana alijua Mungu anao watunza na anao wafanyia mambo haya makubwa ataniliza na kwa kweli atamuliza kama vile tutakavyokuwa tukiendelea kuona basi hebu tuweze kuona kuona mji huu utaweza kupeano mikono ni hawa wa watu duni namna hii wa, wa wa Mungu ana wa, wa Israeli basi wa hawa hawa wa, wa, wa, wa, wa Ibrania ama wa Israeli walikuwa olide sasa wameingia katika nchi ya Canaan lakini hawajaweza kulidhi maana ilionek, ilikuwa hata katika kuona kwa mwanadamu ilikuwa ni vigumu kuweza kulidhi inchi hii hata kama wameikanyaga kwa sababu watu waliokuwa kule walikuwa watu hodari kwa vita watu waliokuwa wamejihami katika kijeshi watu waliokuwa wameweza kujihami katika kujenga kuta za niji yao watu waliokuwa na magari makubwa ya vita hivyo ilikuwa niwategemee mujiza wa Mungu kuweza kuondoa makabila haya yote na ikikumbukwa kwamba hawa makabila yote kila mmoja wao wana hofu na wote wana wana hofu moja ambaye inalingana. Hivyo ni kusema wao wote wakiongozwa na shetani na waungane pamoja na katika magari yao na katika kuelewa nchi hii na katika umaridadi na majeshi yao wanaweza kuangamiza hawa wana wa Israeli haraka sana. Lakini kama vile tunavyojua katika mambo ya Mungu sio uhodari wa magari ya vita sio nguvu au sio uwezo wa jeshi lakini ni kwa nguvu za roho mtakatifu. Basi kweli hao wa mataifa waliweza kuunganika kwa pamoja kwa sababu wao walikuwa na common problem. Na common problem yao ilikuwa ni wana wa Israeli. Wakaungana wakiwa na uoga na hofu wakaweza kujiunganisha katika majeshi yao wakaweza kujiunganisha katika magari yao ya vita na ilikuwa sasa wangeweza kuondolea mbali na kujikinga kutokana na taifa hili linaloenda likikura kama nyasi mataifa yote yanawazunguka na Biblia inasema wazi ya kwamba miji hii ilikuwa imejengwa na kuta zilioenda mpaka mbinguni. Ukiangalia katika kitabu cha ja Kumbukumbu torati nine na uangalie basi moja vazi ya kwanza raini ya kwanza na ya pili na ya tatu neno la Bwana linasema hivi. Israeli sikiza. Unavuka Yordani. umariki mataifa haya wana nguvu kuliko wewe nyumba miji yao imejengwa na kuta mzimeenda mpaka biguni watu ni wakubwa hawa ehhe walevu wana wawanaki ulisikia wewe tangu zamani wakitajwa ndani nani, nani angeisimama mbele ya wana wawanaki jua hii Mungu anasema mimi ninakutangulia kuvuka mbele yako katika mto huu na mimi nitawaangamiza. Na hakuna atakaoweza kusimama mbele zako. Hivyo uweze kufahamu ya kwamba Mungu ahadi zake ni za kweli. Kwa hivyo Mungu akatangulia mbele ya wana wa Israeli. Na anasema atawaangamiza. Na ipo uweze kuangusha kwa upesi kama vile Bwana alivyo kuapisha. Kwa hivyo hii ni ahadi na confidence ya nguvu inaopita wana wa Israeli ndio kuangusha mataifa haya. Na wana wa Israeli tumaini lao lisipokuwa kwa huyu Mungu mbadhi. Hakuna njia yoyote wapendwa wangeweza kudizi ama kuondoa mataifa haya. Ninashukuru na ninasikia ninapata nguvu zaidi katika imani kuona ya kwamba katika maisha yako wewe una milima mikubwa mikubwa, shida zinaokuzunguka hapa na pale, shida zinaokuzuia kumwamini huyu Mungu, shida zinaokuzuia kwenda safari mbele, shida zinaokudidimisha katika safari yako. Na shida hizi zote wapendwa, tumwambie Yesu Mwambie Yesu sumbuko lako yu Anasema ya kwamba Yee ni muaminifu anaweza yote kuta hizo zinaweza kubomolewa. labda ni nyumba yako imekuwa sasa haiko mbele wala haiko nyuma inakuwa ya kwamba imekwama Hamwendi mbele wala hamwendi nyuma. Na unaona hatari. Na unaona kweli hatari kwa sababu hatari zilizo katika ulimwengu huu hasa katika nchi hii. Nyumba nyingi shetani hata kama zinakuja zikiwa na usalama, salamini na watu wakiwa na ushirikiano mmoja, pepo mbaya ambaye ni ya divorce imeweza kujaa katika ulimwengu huu, katika nchi hii. Watu leo wanarara asubuhi unasikia mwingine anaambia mwenzake na hata hawakufanya lolote ninakuletea barawa nataka kukuacha Ni pepo mbaya ya divorce iko katika dunia hii Na labda leo unashangaa sasa mbona mume wangu ameniavia wa hivi sasa mbona mke wangu anandetea wa hizi mabarua mbona mimi anataka nifanye nini mbona inakuwa Wapendwa hiyo ni kuta zinazojengwa na yule mwovu zilio kama zile kuta za Jericho zilioenda mpaka binguni ambaye unaona hauna njia ya kuzibomoa mwendee Yesu ana uwezo Yesu ana nguvu Yesu yeye aliyowanganganisha wawili na akasema wawili wanapounganishwa mbele ya Bwana na mbele ya halaiki ya malaika mtu asiwatenganishe na yule atakao watenganisha yeye ni kifo. Mwingine anayotaka kutenganisha wengine anaharibu nyumba za watu, amekuwa kifo. Na hiyo kifo wapendwa katika jina la Yesu una kinaweza kuondolewa maana yeye yeah, alikuva na akavubuka. Hivyo mauti haina nguvu kwake huyu Yesu. Apendwa. Wakati kama huu wa hali ya kuona kuta kubwa ambayo zimelemea maisha ya familia yako, maisha ya kule kazini unapofanya, maisha ya mambo mengi yanayokuzunguka unaona inaenda kwa njia isiyo stahili. Huu ndiyo wakati wa kumtegemea Yesu na kuweza kujua ya kwamba ana uwezo. Hawa wana wa Israeli walipokuwa wanaangalia yaliko hakuna njia yeyote na sio yaliko pekee yake, mataifa yote. Kumbuka hata Beshen, ile iliyokuwa na wana wa Anaki. Ilikuwa ni hivyo hivyo tu, lakini Mungu aliipeana mikononi mwa wana wa Israeli na ikaangamiwa na sasa iko chini ya wana wa Israeli. Na ndivyo basi wapendwa tunapoangalia hapa tunaona Biblia inasema walikuwa na wamejenga miti yao kwa kuta zilioenda mwiguni lakini Mungu anavuka dele akiwa kama moto unaowaka na yeye anaahidi kwamba, atawateketeza na kuangamiza na ataangusha mbele ya wana wa Israeli na kun, na atafukusa hawa wote na kama vile Bwana alivyo sema wote watakimbia mbele za wana wa Israeli Ni katika ahadi hii na hakikisho hili wana wa Israeli waliweza kujenga tumaini lao katika vita iliyo mbele yao katika mji uliokuwa mkubwa na uliokuwa unajulikana sana ni huu uko mbele yao mailu sio nyingi kutoka lile bonde la Jericho unaoitwa Jericho. Ilikuwa ni, ni, ni, ni mji uliokuwa wafahari Ulikuwa ni mji uliojengwa ukajengeka na ulikuwa mbele yao. Na hapa sasa wako katika Gilga katika Gilgara ndipo sasa wanaiona mji kwa mbali Ilikuwa ina bustani iliyokuwa limna rotuba ambaye walikuwa walivuke ndio waingi wafike katika Jeriko Katika mazao hao walikuwa na chakula kingi sana Na wao waliweza kukula wakashiba ndio wakamliati Mungu wa mbinguni mji huu wa Eliko ni mahali mba moja ambaye Mungu Astoredi alikuwa anaabudiwa Mungu mwezi na hii ndiyo ilikuwa ni dini ya Wakanani na hapa ndiyo unajua ya kwamba wao waina yote ulipokuwa unaendelea katika mji huu Ngambo ile nyingine ya wa, ya, ya, ya mtu kumbuka wana wa Israeli waliweza kushirikishwa na wa Midiani dhambi hii imbaye iko Yeliko hivyo sasa ngambo hii ya pili wanapoona uovu unaoendelea katika Yeliko wanauangalia na wanaidharau sana maana walijua Mungu vile alivyofanya katika pale e, e, sitimu wakati walipokuwa wameingizwa katika mtego huu na ndipo basi Biblia inasema Yaliko mji huu ulikaa umefungwa siku zote usiku na mchana kwa sababu walipata habari na wakaona wenyewe ya kwamba wana wa Israeli wametoka ng'ambo ile ya mto na wameweza kuondokewa na maji na wamevuka ng'ambo ya pili miguu yao imekanyaga katika inchi ya hadi na hivyo wao ndio waliokuwa karibu na wao zaidi kwa hivyo wa Jericho walikuwa na hofu nyingi na miji ya mji huu wao ulifungwa usiku na mchana ili mwana wa Israeli yoyote asije akaingia aidha mchana ama usiku naye Yoshua mtumishi wa Mungu alikuwa anawanza na kuwazua mawazoni mwake ya kwamba kitu cha kwanza katika mji huu ama katika nchi hii sasa ya Kanani ni kuangusha ufalme huu wa Yeriko dio itakao kuwa chanzo chake. Na hivyo akaanza kuendelea kumuomba Mungu wa direct na alipokuwa ametoka katika kambi, akiendelea kuikabili na kuiangalia kwa mbali yeliko akaweza kukutana na kuomba Mungu wa binguni akakutana na amri jeshi yaliokuwa na mwili mkubwa, aliyokuwa naonekana hodari, aliyokuwa na upanga mkononi mwake na kwa kwa kwa kwa, kum, kwa changamoto Yoshua hakuogopa bali aliweza kumuuliza na kumkaribia na kumuuliza swali Akampa changamoto huu wa mlijeshi aliyomuona Je wewe uko upande wetu ama uko upande wa adui zetu Uko je wewe uko upande wetu ama uko upande wa adui Hiyo ni kitabu cha wa tano Wanapoanza aya kumi na tatu na tunaendelea mpaka ya kumi na, na tano na ndipo basi akajibiwa na yule amri jeshi mkuu akaambiwa, "Mimi kama amlijeshi jeshi mkuu wa watu wa Mungu nimekuja." Lakini nimekuja sasa hili mimi nikiwa amri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana dipo niweze kuliongoza jeshi hili. Joshua aliposikia hivyo akafahamu ya kwamba huyu si mwingine bali ni Yesu mwokozi wa ulimwengu ambaye amekuwa pamoja nao katika jangwa la, la Sinai na sasa yeye amekuja ili aweze kuwa pamoja nao katika kuangamiza mataifa haya yote. Hii ni, ni, ni, ni hii ni jambo la kutia moyo sana. Ya kwamba ndio naona ninakuambia mpendo msikilizaji, ya kwamba unapomuita Yesu, atakuja na atakusaidia kubomoa kuta zote ambaye shetani ameweza kujijenga, kujijenga zinazokuzuia katika safari ya kwe ya kwenda biguni ikiwa ni watoto, ikiwa ni mzee, ikiwa ni mama, ikiwa ni jamii, ikiwa ni kazi, iki ni magonjwa ikiwa ni kuta zote 7 mention them vitaje mwambie Yesu sumbuko lako you amina ndipo basi amri jeshi amekuja Yesu mwokozi wetu amekuja kwa anamekutana na amri jeshi wa yoshua uh, ambaye alikuwa anajulikana kama jemedari na ndiyo unaona hata hakumuogopa Anamuuliza, "Ebu sema, we uko wetu ama uko wa adui? Ili ikiwa ni upande wa adui amenyane na yeye." Lakini akasikia kwamba, "Huyu ni amri jesi mkuu, ni komanda wake. Yoshua na lingine ila kuweza kuanguka kifuudi kini chini ya miguu ya mwokozi na akaweza kumuliza, "Nifanye nini mwokozi wangu?" ipo basi Joshua akaanguka chini akamsujudu akamuuliza wana wangu utaniambia nini mimi mtumishi wako Na ndivyo basi kumbuka Musa alipotokezewa na na, na, na, na Mungu pale katika eh, katika jangwa mlimani huko akijangwaani uh, uh, akirisha aliambiwa eh ee, Musa toa viatu maana mahali uliko Nipatakatibu. takatifu. Vivyo hivyo naye yoshua akaambiwa na mrijeshi huyu mkuu Yesu Kristo. "Utoe viatu vyako. maana mahali umesimama, nipata Yoshua hakuwa na lingine akaweza kuvua. Na ndipo basi Bibilia inasema Joshua akamsujudu na akafanya hivyo. Masi jambo hili na ma, ma, ma, mazungumzo haya baina ya Yoshua na Yesu inakudhihirishia ya kwamba huyu amri jeshi ni Yesu. maana aliposema yale aliyoyasema inafundua yeye ni Yesu Kristo. Yeye aliyetukuka, yeye alio kiongozi wa Israeli, yeye ambaye amekuwa pamoja nao tangu alipoanza safari alipowakomboa kutoka nchi ya Misri. Na ndipo akamwambia akaendelea akamwambia sikiliza Joshua mimi nimepeana Yeriko hii unayoiona mikononi mwako. Na mfalme na watu wote na watu majeshi ma la la la la la la, la, la, la, la nchi hii ni, la, uh, la mji huu nimeletea na mikononi mwako. Hiyo ndiyo ilikuwa ombi la yoshua Anawili, anaomba nitafanya nini maanake hii ni lazima ianguke na ndipo akaambiwa nimekuktea nimepeana taifa hili na jeshi na mfalme wa nchi hii amepeana mikononi mwako unapoangalia katika kitabu cha ja yoshua sita aya ya inasema hivi Bwana akamwambia yoshua nimeweza kupitia Yeriko mikononi mwake na mfalme wake na watu wake wa dhana wa vita na akaambiwa kile mtakachofanya usikilize vizuri ni hiki kwa hivyo amli jeshi mkuu Yesu Kristo hataki uvi, u, uende upigane vita vile unavyotaka wewe hataki ni vita vile mimi ninavyotaka watu wengine vita inapozidi ndani ya nyumba wanaona kitu cha kupigana ni kupigana mwili damu eh, eh, ngumi mangumi wazee wengine wanapoolemewa na wake zao wanaona kitu kizuri ni kuchukua mameza na vipi na kuwekelea mama utafungwa gera njera ndugu yangu hapa lakini vita iliyozuri nzuri ni kwenda miguuni mwa Yesu unapoenda katika miguu ya Yesu hapa ndipo vita inapigano na ushindi unapatikana hata kama mama amekuwa namna gani wamama nchi hii hata wakristo wanasahau ya kwamba kuna jukumu la baba na kuna jukumu la mama na hivyo wanasema kwa sababu sisi tunafanya kazi zote na tunavaa rongi sawa hata wakati yeye yuko nyumbani anataka mzee aende jikoni tu. Naye mzee hata anapokuwa anapo sasa yeye yuko kazini ama mama yuko kazini, hawezi hata hata ku, kuandalia mama chochote ya kule na ye mama ameko kazini. Anasema kazi ya kupika ni ya mama. Wapendwa, ni ya kwamba Biblia inasema kuna majukumu ya mama, lakini pia kuna hali ya kusaidiana kwa unyenyekevu Biblia inasema nyinyikiane ni nyinyi kwa nyinyi na kwa njia hii mtaendelea kuinua jamii na nyumba yenyu na watoto wenu wanapoona jinsi mnavyoendelea kushirikiana katika hali zote ni kwamba wataona hawa azazi wetu Mungu nao muamini ni Mungu wa kweli lakini mama usiweze kuchukua nafasi ya kuweza kuendelea ku Wacha mzee afanye kazi zote za jikoni na watoto wako hapo na wanaona hebu hata kama anakuja kufanya anju, akuje kwa hiari sio uketi kuasoma zeti unamwambia hebu nitengerezee kachai hapo na watoto wako hapo hebu hebu hebu chukua hizo nguo zangu hapo uweke kwa drae kwa kwa kwa, kwa mashini hebu yaani kuna majukumu na ninaposema hivi wapendwa nataka ieleweke ya kwamba katika ukombozi hata kama tunakombolewa vile na Yesu anavyotukomboa na kuvomoa kuta zote ambazo zinatutenganisha kwamba maana waliokombolewa hakuna mwanamke hakuna na hakuna mwanamume zote tumekuwa kitu kimoja Yesu anasema kama vile Kristo linavyofanya kaka anavyofanya kazi na kanisa lake hivyo hivyo ndivyo anavyotaka na sisi nyumbani mwetu tufanye kazi zetu za u ushirikiano. Vile kanisa linavyomtii Bwana, linavyomtii Bwana Yesu, nao wanawake tunaambiwa tunyenyekee mbele za uume waume zetu, na vile Kristo anavyolipenda kanisa, nazi wanaume tunaambiwa tuwapende wake zetu. Siku hizi wanaume wanataka kupendwa. Na Biblia inasema wanaume tupende wake zetu. Nao siku hizi wanawake wanataka kusema utiwa Na Biblia inasema enyi wanawake wasiini mabwana zenu Na katika hali hii wanaume wengine wanasema Biblia inasema mutii kwa hivyo ni utii lakini wanasahau kusoma fungu hilo nyuma ya hilo linaposema yenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi katika Kristo Wapendwa Yesu jemedali mkuu anatuongoza katika kubomoa kuta hizi zote ili tuweze kuwa na tunda la roho ndani yetu. Na tunda la roho lina lina mambo wa wakaga. Tunda la roho lina hali ya kumnyenyekana. Tunda la roho lina hali ya ya, ya kusaidiana. Tunda la roho lina hali ya imani. Tunda la roho lina hali ya kutenda mema yote. Na ikiwako wako kuna jambo lingine linaloambatana na haya yote. Tunda la roho ina inapokuwa ndani yako utamvumilia mke wako utamvumilia mume wako Tudor roho linapokaa ndani yako utaendelea da kuwavumilia watoto wako Basi wapendwa wa ni kwa family life lakini nasema hivi ya kwamba amlijeshi huu mkuu anasaidia kuvomoa kuta zote Basi Joshua akaambiwa ya kwamba Vita hii mtakao pigana hapa kubuchukua kunyakua mji huu sio kwa nguvu zenyu ama kwa uwezo lakini mtaenda kama hivi ninavyoabia ya kwamba mtafanya nini Yoshua kwa kuti amri za amri jeshi mkuu aliweza kuanza kuamulisha jeshi lake akaambia watu wake ya kwamba katika kupigana na kuangusha mji huu Hakuna sauti itakaoweza kutumika hapa. Pale makuhani watakuwa wakitangulia. Na e, jeshi litakuwa mbele. Baadaye wana e, mapuani wakiwa na sanduku na watu wengine wanafuatana. Na wale eh wataweza kufuata wakiwa na tarumbeta wataweza kufuata jeshi na baada ya hawa makuhani saba wakiwa na tarumbeta wakifuata jeshi ndipo basi nao makuhani wanaoshika saduku watafuata ndipo basi wakiwa wakiwaamevaa zile kanzo za makuhani watafuata wakishikwa waki wakibeba hilo zanduku na wale wengine wako mbele saba na jeshi likiwa mbele zaidi na umati huu mwingine utafuata na basi wataenda siku ya kwanza watazunguka mji huu wakiwa wamenyamasa tarumbeta tu ndio zinasikika na watakuwa wakiendelea kupiga tarumbeta na siku ya kwanza wakafanya hivyo. Na siku hiyo wakaenda wakazunguka mji huo. Watu wote walipo wakawa na hofu, wakiwa wameyuka. Rahab naye akajua sasa wakati wa mji huu kuchukuliwa umewadia akaenda akalete mama yake akalete ndugu zake baba yake akalete shangazi akalete akalete mjomba akalete watu wote aliyotaka kuwaleta na wale waliokubali ujumbe wake manake unajua hata Yesu anapoleta hali ya ukombozi na anapoleta sabina watu wachache watu wachache ndio walioingia kumbuka ya kwamba wakati wa Nuhu sabina ilijengwa ya kuweza kuokoa watu wote lakini wachache waliingia watu nane tu out of over 2 billions ya watu kwenye nyakazi zile na ndipo basi tunapoangalia tunaona ya kwamba pia hapa kwa Rahabu labda hata wengine wa wao walikataa wakamwambia aondoka hapa na ndipo basi siku ya kwanza makuhani wakazunguka na wakaweza kuzunguka tarumbeta zikilia Baeliko wote wameyuka hawajui ni nini. zao ndiyo ni ndevu hakuna mtu anaweza kupai, kupenya. Na wakadhania siku hiyo, basi sijui. Walikuwa nakumbuka ya kwamba hawa hawa watu ni wale ambaye Mungu waliondo aliondosha bahari ya shamu wakavuka katika nchi kavu Wakaku, wakakumbuka hawa hawa ni watu wale Mungu walioweza kuwaokoa kutokana na wale nyoka waliokuwa jangwani hawa hawa watu ni wale ambao wameangamisha of of ambao ni wa beshen na mfalme wa ameli, a, a, a, a, na mfalme mwingine wa ngambo ile na wale wa midian wafalme watano na sasa Jusi tu ameweza kusimamisha mto wakavuka ngambo ya pili na ndiyo hawa sasa wanakuja kuzunguka mji wetu ni nini sasa Mungu wao wa atafanya katika mji huu wetu uliojengwa na kuta zilioenda mpaka biguni ambaye kweli tuna vitu vya silaha vya na, na jeshi kubwa Mungu wao wa atawafanyia nini wana kubwa na ndipo basi siku ya kwanza wana, wanaendelea kupiga tarumbeta ndipo akaambia siku ya kwanza wafanye hivyo ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita lakini siku ya saba wasunguke mji huo mara saba na baada ya kuzunguka mara saba makuhani wapige zile, zile zile pembe za kondoo walizokuwa nazo kwa sauti kubwa na watu wote watakaposikia hizo sauti za pembe hizo zikilia wote waweze kupiga kelele wakisema ushindi na ndipo Mungu anasema wakati huo ndio bomoa kuta hizo ziliyokule kule pinguni siku ya kwanza likawe siku lika, li, ya kwanza jeshi likasunguka tarumbeta zinafuata sanduku la agano linafuata watu wa Israeli wengine wote wanafuata kulingana na kabila zao katika matching ambaye ilikuwa ni taratibu inayosumbua watu wa Yeliko. Hakuna kelele iliyokuwa inasikika isipokuwa ni matching hiyo ilikuwa inasikika ikipita katika street za Yeliko na katika milima pande ile na pande ile. Na baada ya siku ya kwanza wakarudisha sanduku la agano, mahali pake wana wajeriko wakashangaa. Na wakadhania ya kwamba wameshindwa kuta zetu ni ndevu. Siku ya pili hata walikuja na wakapanda juu pia kutawaangalia jeshi wakishanga Wakishangaa, wanafanya nini? Hii sasa inaweza kuwasaidia na nini? Katika Yoshua sita aya sita Akawaita vakuhani, akawambia akawaambia sanduku na wakafanya kama vile walivyowaamuruwa muliwa na waka, jeshi likaenda tena mbele na tarumbeta zikafuata na tena tanduku likafuata na wana wa Israeli kulingana zao, na kabila zao wakafuata na ndipo wakaanza safari wakiendelea kupiga tarumbeta wakaenda wakifanya marchi na ndipo basi wale watu waliokuwa kuwa wenye silaha walikuwa mbele na wale wengine wakiwa nyuma na tarumbeta zikilia na sanduku linafuata na basi yoshua akawaambia sauti yenyu isikike ama neno lolote listoke katika kinywani mwetu utapiga kelele sai nitawaamuru mfanye hivyo na kweli ikazunguka mji huo mara ya kwanza wakarudisha kwa kambi na ndipo aya 14 siku ya pili wakafanya hivyo na siku ya pili na ya tatu na ya nne hata watu wa yeliko, sasa wameona hawa walishindwa haiwezekani na ndipo basi bibiria inasema Watu wale waliokuwa walinzi wa wali, wali mji ule walikuwa wanaangalia wakiwa wanashangaa ni nini na wanaendelea kulipoti kwa authority mambo yale yanaoendelea huko nje ya mji na hawakuelewa na walipoona jeshi hili linapoendelea kuzunguka na jinsi wanavyofuatana na utaratibu wanashangaa tu ni mshangao tu na wanza wanapoangalia jeshi lao na wanapoangalia magari yao ya vita na wanapoangalia uhami wanao jihami wanaona kweli sisi lazima tufanye kuendelea tuendelee kutunza na kulinda mji huu. Wengine walianza kucheka wakaona sasa hii mzunguko na marching hii itasaidia nini? Wakaanza haki na kucheka. Wengine walikuwa wanashangaa wana wanapoona mzunguko huu wa kila siku na wanapokumbuka bahari vile ilivyofanya na jims Jordan imefunguliwa walikuwa wanashangaa sasa Mungu huyu wao atawafanyia nini tena na badala ya kusema twende kwa huyu Mungu wao maana Mungu wao ndio Mungu wanashangaa Mungu wao atawafanyia nini sasa hapa unaona vile watu wanapopofishwa na shetani wanaona mambo lakini ni kama hawaoni lakini Biblia inasema siku ya pili ikapita, siku ya tatu. Lakini siku ya saba ikaweza kuandia. Maana walifanya hivyo hivyo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Siku ya saba ikaangia. Jeshi la Mungu likaweza kuamulishwa na Joshua. Basi leo mjue mnazunguka mara saba katika kuzunguka Yeriko na baada ya sauti ya mara saba hivyo mjipange na basi baada ya kujipanga kuizunguka mji huu tarumbeta zitakapolia hata ndipo kila mtu atapiga kelele hiyo ni Yoshua kumi na tano. inasema ikawa siku ya sita wakaondoka asubuhi na mapema kwa kipumzika kukipambazuka wakasunguka wakazunguka mji ule mara saba kama vile walivyoaagishwa na yoshua na walikuwa wanatenda kwa utaratibu kitu kiliosikika ni, ni mnyayo zao vinaokanyaga chini zina eko upande ule wa milima na upande ule mwingine zinatetemesha street za Jericho na inaonekana ukuta huu ni kama pia ulikuwa unajihami unaji vilivyo. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano, ya sita. Watu sasa wote wako kule juu juu ya ukuta wanashangaa movement hizi ni za nini? Mbona leo imekuwa ni ni mara nyingi na kila siku inakuwa ni mara moja? Pengine wanacheka tu. Kwani nini litafanyika na ndipo siku mara ya saba ikamalizika na hapo Wakati tarumbeta zilipokuwa zimeendelea kupigwa zilifika mahali zikanyamaza ndipo sasa wanazunguka sauti ya miguu yao ndiyo inasikika tu na ilikuwa sasa tarumbeta hazipigwi na ndipo basi mara ya saba wakazunguka wakajipanga tarumbeta zikalia watu wote wakapiga kelele ya ushindi na kuta zote za Eliko amri jeshi mkuu Yesu akaziteremsha chini na ndipo basi makuhani walipopiga tarumbeta Joshua akaamuru pigeni kelele maana Bwana mpeana mji huu mikononi mwetu wote waliweza kuyeyuka kwa uoga kwa Jeriko. Na ndipo basi mara moja kuta anguka famu jeshi la likaingia na likaweza kuangamiza mwangamivu mkubwa, likaangamiza watu wote isipokuwa Rahab na nyumba yake waliokolewa. Katika kitabu cha Joshua inasema kwamba hao wana wa hawakupata ushindi huu wa haraka kwa ajili ya ya, ya ya nguvu zao na uwezo wao bali ni kwa sababu ya Yesu. Kwa hivyo hakuna kitu wangejivululia bali ni Yesu aliyoweza weza kuwashindia. Na ndipo basi ikatangazwa kila kitu kilio katika mji huu kimewekwa wakfu kwa ajili ya amri jeshi huu mkuu, yani Yesu Kristo. Na ikatangazwa ya kwamba kwa sababu wao hapa kutekeleza wajibu wao waliopewa na Mungu waliweza kuambiwa waangalie sana wasiguze chochote. Na wakaambia kila kitu ambaye kiko katika mji ule kimewekwa wakfu mtu asichukue na mtu yote asije akachukua kitu kiliowekwa wakfu akaletea jeshi hili la wana wa Israeli shida na nyumba yake. Wapendwa ikadhiilika ya kwamba Yesu ndiyo atakao wapigania na wanapofuata mapenzi ya Mungu Mungu ataendelea kuupigania. Aka wewe mtendo msikilizaji wangu, maisha yako ya Ukristo imeweza kudunishwa na mambo na kuta kubwa ambazo zinakuzunguka. Yesu anasema atakupigania ili ushindi uweze kuwa wake Na unaposhindiwa na Yesu, anasema kongo kwa sababu yeye ndiye atakao kushindia. Wewe nawe ujitoe kwake kwa hali na mali ili uweze kuwa mtoto wa Mungu. Kweli, kweli. Neno linasema watu wanao wa ni bwana ushindi ni wao. Ndipo mwimbaji moja, akaimba akasema ni wetu tukiwana bono tutakura misabibu aliye ahidi ndawa endaisha kazi yetu hapo tutaku wapendwa muda umeeyoma ushindi umetangazwa je ungependa Yesu akushindie maisha ni mwako ungependa Yesu wabomoe kuta ambazo unaona zinakuzunguka zina zinakuzuia zina kuweza kufanya malio mapenzi ya Mungu ungependa Yesu akuondolee kuta hizo ambazo ni za magonjwa Kuta ambazo ni za shida za unjamii, Kuta ambazo ni shida za familia Kuta ambazo ni shida za kazi Kuta ambazo ni shida ambazo zinakutoa katika imani hizo kuta zote Yesu anaweza wengine wana shida za makaratasi wanaenda kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu ili wapate makaratasi na hawajui ya kwamba nchi hii ni nchi ya Mungu na Mungu akitaka atakupatia makaratasi hiyo kwa njia sana. Lakini kwa sababu tumeshindwa na kumtegemea wengi tunajitegemea na tunapata shida miaka kwenda miaka kurudi. Je, leo ungeomba Yesu akusaidie aweze kukushindia vita hii ambayo ni vita kubwa ili uweze kuwa na ushindi na uweze kuwa kutukuzia jina lake mi ningependa nishidie katika maisha yangu na katika maisha ya Ukristo aweze kuwa ngome yangu aweze kuwa kimbilio langu aweze kuwa msaada wangu wa karibu aweze kuwa yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho aweze kuwa yeye ndio everything in my life je ngependa hivyo ikiwa hilo ndilo ombi lako ningekukaribisha tuungane pamoja tuombe naye anasema ombeni nanyi mtapewa bisheni nanyi mtufunguliwa muta... tafuteni nanyi mtapata ikiwa hilo ndilo ombi lako mpendo wa msikilizaji wangu chikriana pamoja nasi tuweze kumuomba mu baba mtakatifu ahadi zako ni za kweli na niambina uliowaahidi hao wana wa Israeli kwamba we ndiye utawapigania na kuweza kuwasaidia kunyakua nchi hii ambaye uliwapa, uliwapia baba yao Ibrahimu na ndiye baba yetu na hivyo hata sisi umetupigania vita ya ajabu kiasi ya kwamba unataka tuweze kushinda mambo ya ulimwengu huu na tuweze kuwa na nafasi ya kushiriki katika meza kuu ya kio Ushindie vita ambazo ziko ndani ya familia zetu. tushindie vita ambazo ziko ndani ya eh uh, kwa watoto wetu tushindie vita iliyo kwa wake zetu tushindie vita iliyo kwa waume zetu ushindie vita hizi za magonjwa tushindie vita za kukosa kazi tushindie vita hata za, kufita, za kutafuta makaratasi kwa njia zetu wenyewe maana nchi ni hii yako nchi hii ni yako wapatie wale unaoona tunafaa kupata hayo na zaidi tunaomba pia utushindie vita ambaye tunapoachiwa na wenzetu tunafika mahali tunavunjika moyo sana na tunaona kana kwamba hauzhuriki bwana tupe imani isiyoweza kutingika hata kama ni nini linalokuja uweze kutusaidia kusimama imara katika nyakati hii za mwisho ukijua ya kwamba Karibuni unakuja kututoa katika dunia hii na kutuingiza katika umilele. Bariki redio hii ya Baguzi Grobo, Bariki passing the right ministry, Bariki familia zote zilizowakilishwa kuzisikiliza ujumbe wa leo. Na hadi siku nyingine na wakati mwingine kama huu. Naomba mapenzi yako afanyike kwetu. Uonane siku hiyo unapotujalia. Naomba katika jina lake, Yesu mwokozi wetu. Amen pokuo si aliko wangu oh yesu yesu ndugu mpendwa naamini uko umebarikiwa na, na makala ya siku ile leo Ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060 253 213 6060 Hadi hapo wakati mwingine majina ni Renaulty na neno